Röst i Eten på 88 MHz i radio. Idag lördagen den 16 augusti är det Staffan Arnberg och David Bergqvist som sänder nu en timme. Och den här direktsändningen sänds i repris imorgon söndag 17 augusti klockan 9, Och det finns chans för även en andra repris på torsdagen den 21 augusti klockan 20.30. Och det går även att få in Radio SD via nätet på radiosd.se och sprida ut det till alla vänner och bekanta. Vi har en hemsida som heter sverigedemokraterna.se men jag rekommenderar att ni går in på vårt partiorgan för det står mycket mer skrivet där då på sdkuriren.se Det går även att lyssna direkt via nätet på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 i landet illegalt ska som regel återbörjas till sitt hemland. Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid, inte minst på grund av ett miljontals människor i arbetsförålder som står utanför arbetsmarknaden. De invandrare som integreras respektive assimileras till det svenska samhället betraktas i detta hänseende naturligtvis som svenskar.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 Och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja kära lyssnare. Jag nämnde här i början. början Om vårt kvartiumgång. SD Kuriren. Som eh, tycker jag är väldigt bra på många sätt. Som eh, informerar och återspeglar. Det svenska samhället framförallt. Men även omvärlden. Och där ska ni absolut gå in och titta på Karlsons blogg. Ni går in där och på Estrykerien så går ni på Vänsterspalt så har ni olika bloggar där. Och Här har då Karlsson som är vår pressekreterare författat några långa intressanta och bra artiklar som handlar om svensk kultur och svensk historia och hur man, eh, svenska samhället eller de politiskt korrekta förhåller sig till detta. Och eh, det är alldeles för långt att läsa igenom detta här nu- vilket jag egentligen helst hade velat göra- för det, det är så pass bra skrivet, men det blir för långrandigt. Så att jag tar lite punkter här. och Från då den eh, 9 augusti så skriver eh, Mattias Karlsson så här- Den som kontrollerar ditt förflutna kontrollerar framtiden- och då börjar han säga, mitt starka intresse för svensk historia och kultur grundades tidigt. När jag började gymnasiet följde det sig därför naturligt för mig att bland mina individuella tillval införliva ämnet kulturkunskap. Undervisningen blev dock inte riktigt vad jag hoppas på, då vi i stora drag fick lära oss att förstå och respektera i stort sett samtliga kulturer i världen utom den svenska. Jag minns speciellt ett tillfälle då vår lärare berättade för oss att Medan länderna kring Medelhavet byggde sina fantastiska högkulturer så bodde människorna i Sverige fortfarande i grottor och gick runt i, i djurhudar och utstötte gutturala läten. Att det människor som under denna epok framställde hantverk av det här slaget, det här slaget är kursiverat, det kan ni länka, skulle tillhöra en underutvecklad neandertalkultur förefaller för, för, inte särskilt sannolikt. Men jag tror ändå att de flesta av mina klasskamrater köpte den mentala bilden och inkorporerade den i sin egen självbild och världsbild. Och som jag sa i ingressen så, vi Sverigedemokrater anser alla kulturer vara lika mycket värda. Jag kommer in så småningom här på Gios filmatisering av romanen Arn, en uppföljning av detta. Där man då, som andra politskorrekta korrekta då, uttrycker sig i alla fall på ett rasistiskt sätt att nedvärdera svensk kultur och upphöjer alla andra jag menar jag kan dra en parallell där om vi tar en indianstam i Anderna till exempel som inte är naturvetenskapligt eller teknologiskt utvecklade men där och andra sidan så kan de ju då vara högstående på det andliga området Ick att förglömma, men det framgår ju inte av eh, undervisningarna. Eh, ja, det är ju en snedvridning som eh, han skriver om här. Att man, det man får lära sig i skolan då, på, han läste då historia på universitetet då, Mattias Karlsson. Och man får, han skriver då att man ska hysa sympati och förståelse för drivkrafter som fick socialisten Anton Nilsson, den deras Am Amaltea-mannen. Han mördade i alla fall en person, jag inte minns helt galet, men lämnlästade då strejkförbrytare på, på skeppet Amaltia. Det var just det skrevet, Samtidigt som vi inte fick några alternativ till bilden av Karl 12. som en sexuellt avvikande sociopat, vars enda drivkraft var galenskap och blodtörst. Ja, han gjorde en hel del galenskaper, Karl XII, men det är ju den här brist på nyansering och snedvridning och enkelspårning som de politiskt korrekta har han citerar då de här klassiska uttrycken som Salin, de är utsträckta bara barbarit nej det var Reinfeldt förlåt Salin var ju om kulturen att vi sjuka på andra kulturer och Maud menar att det var inte svenskar som ville i Sverige, de människor som kom utifrån det där kan ju Eh, vi Sverigedemokrater har ju nästan bevingat de här citaten, alltså men i, i negativ innebörd. Eh, och vidare då så skriver han mycket då om Jan Guillaume. Eh, och citerar även George Orwell. Sen, eh, andra skrivelsen då, i fortsättning på det här så skriver Mattias Karlsson den 10 augusti på estikuriren. Uh, ursvenskt är endast barbariet. Guillaume, Arn och svensk Om Vad blir det någon vecka här? Nu är det ju premiär då för den andra filmen om tempelriddaren Arn Magnusson som baserar sig då på Jan Guillaume romansvit. Och hundratusentals svenskar kommer jag att se den. Och han skriver så här, Karlsson, precis som författaren och hoppas har Arnsviter fått ett närmast otroligt genomslag. Trots mycket allvarliga faktamässiga brister är det få historiska romaner som har fått ett sådant erkännande och en sådan betydelse för svenskarnas syn på sin historia. Få böcker har också haft ett sådant uttalat svenskfientligt. Och politiskt syfte. Guillaume som utan tvivit är en mycket intelligent person. Har utnyttjat ett faktum. Att svenskarna är svältfödda på historiska hjältar. Vår historia är på väg att skrivas. om Av en man som högaktar västvärldens fiender. Och som föraktar oss. Eh, ja, John Guillaume. Eh, här har knappt knappast gjort någon hemlighet. Av sina vänsterextrema åsikter. det ser närmast till vårt hållning. Till allt vad Mellanöstern och islam heter. Det är heller inte särskilt svårt att se att Gios politiska mission ofta grundat hans om det med allvarligt skriver Karlsson. Och jag kan ju citera här att Gios sa till svenska Dagbladet eh, 1977 då erkände helt öppet om stat, att staten Israel ska utlånas. Han sa så här, jag är optimist, jag tror att Israel kommer att upphöra att existera före. Armageddon. Och sen uppehöjer han ju då Saddam Hussein då bland annat. Och sen tar han upp här om mordet på Fadime Sahindal. Då kastar sig ju in i debatten om hedersmord och kommer in på det här med att det skiljer sig så mycket som det här svenska män utövar våldet mot kvinnor. Ja det kan ju lägga in själv att det är väl en viss skillnad om en hel släkt står bakom och hurrar och bejakar ett mord och eh, klappar mördaren på axeln som en hjälte. Jag men om en svensk skulle mörda sin fru så tar ju hela släkten avstånd från detta vidrighet. Det är det som skiljer islamsk hedersbegrepp mot svenska hedersbegrepp. Det är en ganska primär skillnad. Eh, ja, just då kommer han ju in på det här med, eh, med Arn då. Och eh, han citerar Dick Harrison. Eh, säger så här. Med sig från Heliga landet har nämligen Arn Magnusson en stor skara muslimer. Vilka förläsare framstår som oändligt mer begåvade och civiliserade än de klumpiga, feta, stinkande, ständigt ölhävande götarna. För att inte tala om svearna upp i norr, vilka på G.O.s medeltid tycks ha befunnit sig blott ett par generationer från apstadiet. Eh, eh, professor eh, Harrison säger att Gio förvisso eh, kan överdriva, men att eh, han som akademiker då har ett vetenskapligt alibi. Då, alibi heter det. Med den här romanen då att den är en uppdiktad historia. Men det finns ett vetenskapligt alibi för detta. Ja, det, men ni ska absolut gå in och läsa på den här artikeln. Det är, står så mycket intressant där. Jag och har att han anser som romanförfattare att han har en självklart rätt att ljuga. Men trots det lägger han ofta ner ett stor möda på att argumentera för att hans romaner faktiskt är sanna. Eller åtminstone ligger väldigt nära sanningen, säger Mattias Karlsson. I samband med filmatiseringen av boken Onskan, eh, som gjorde hävdade att den var nästan helt och hållet självbiografisk och sann, uppstod då en infekterad debatt där hans skolkamrater anklagade honom för att ljuga och motbevisade hans punkt. Efter punkt och även hans mamma kan vi nämna som ett kuriosa Det ska inte ta för stor allvar på att hans mamma säger att Jan har alltid haft svårt att skilja på fantasi och verklighet. Ehm, ja, det är ju mycket intressanta saker där. och ehm, Mattias Karlsson ska arbeta på det här men han säger så här som avslut på den här artikeln. Jag kommer dock inte att klara det ensam. Kommer du att hjälpa mig, frågan här? Ja, här har vi en och du har hela partiet i ryggen, vågar jag säga. Det är det, en av våra huvuduppgifter, Sverigedemokraterna. Ja, vi ska snart, David ska snart presentera första pausmelodi. Men som avslut där då så skriver Karlsson på Karlsons blogg då den 15 augusti om rysliga grymheter som slika lismare, föredrar och främlingar upprepade gånger förövat huvudstad, i huvudstaden Stockholm. Det ger ett historiskt perspektiv från ärkebiskopen Johannes Magnus på 1300-talet och, och, och han skriver även eh, över konung Albrecht. Eh, så, så redan där hade vi problem och läser man detta inlägg så Framstår inte vi som barbarer då får man ju intryck av att det är snarare andra folkslag som gör det. Ja, det om detta. Eh, då ska David presentera första paus med din. Varsågod. Mm -hmm. Ja, ni ska få höra vågorna vals. med Carl Anton. Ja, det var Carl Anton med vågorna vals. och eh, ni lyssnar på Sverigedemokraterna. Radio SD. Eh, och eh, nu tänkte jag få prata lite en stund här. Eh, vi har ju fått. Eh, Fina opinionssiffror här från uh, Century Research. Och enligt deras opinionsundersökning då så erhåller vi ju 5,5% av rösterna. Och uh, det är rekordhöga siffror. Och många tänker nog att, uh, eller tycker kanske att uh, det är lite väl mycket. Men uh, jag skulle vilja gå in lite på det här och ta upp uh, bland annat uh, vad det här beror på eller, eller kan bero på. Och sen också nämna exempel då för att göra en jämförelse. Och komma in lite också på vad, vad de här siffrorna kan ge oss för direkta konsekvenser. Alltså det här resultatet då i opinionsundersökningen. Och för att vi ska se, nu har vi sett i flera år hur partier i andra länder i Europa då, som ligger nära oss ideologiskt. Hur, hur de redan är med och styr. Som till exempel inte minst Dansk Folkparti i Danmark. Uh, de, där styr ju vänstret Med stödet av Dansk folkparti uh, Men först tänkte jag göra en liten jämförelse här För att uh, se då hur, hur pass De här 5,5 procenten då Att det kanske ändå inte är så mycket då, För att uh, man kan tänka sig då Om vi har en, en uh, Idrottsförening Kan man säga Eller en, uh, säg en en golfklubb kan man säga Och så har vi en uh, uh, Ja vi har en golfklubb Någonstans inom kommun I landet och den här klubben har funnits då i, ja, vi säger att den har låt, låt oss säga att den har funnits i 50 år. Och sen så, eh, under den senare tiden då, så har man, folk kanske tappat lite intresse då. Så att eh, medlemmarna, man börjar tappa medlemmar i klubben. Eh, och då får man ju självklart inte in lika mycket pengar i årsavgifter som tidigare. Då. det leder ju kanske till att man inte kan göra vissa förbättringar som man gärna ha, har velat planerat in då. Och, eh, då ser, ser styrelsen i klubben Det är som ett problem Och eh, man vill finna något sätt då då Att locka till sig nya medlemmar Så eh, Man börjar titta då på de, på de golfbanor Som ligger i, i närområdet Och så kan man se till slut att det finns En, en klubb eh, Ett par mil bort eh, Och där finns det en viss brist då, då. så för, Där har man då Kanske bara en liten eh, Niohållsbana då Och eh, i den här klubben då så, så, så säger vi då att vi har en 18hållsban och eh, som är mycket större och finare. Då. Och då kan man erbjuda ett mer komplett spel, va. För normalt sett så är ju en golfbana 18 hål och inte 9 hål. Eh, och då slipper man gå två värv. istället för att alltså man slipper spela eh, samma hål två gånger. Då, och, eh, och, eh, då lyckas man få över medlemmar då medlemmar kanske man kan göra reklam i i lokala tidningar och liknande för den andra kommunen där den ligger och över, skälla över medlemmar. Då och då får man in mer medlemspengar vilket leder till dyrare och bättre, bättre barnvård så man får en finare bana. Och så upptäcker man också att det finns eh, möjlighet då att höja, höja årsavgiften eh, i och med att banan är betydligt bättre och barnvården har blivit dyrare så, så höjer man också medlemsavgiften. Då. Och sen så Går det några år och man vill bygga ut till en till 18-årsbana. Och då tycker man att man behöver fler medlemmar för att kunna få in mer pengar då. För att kunna bygga detta. Och då har intresset minskat kanske ytterligare en gång nu då. För att gå med just den här klubben. Så vad man gör helt enkelt då. Då kanske man kan komma på någon annan del då. För att blocka nya medlemmar och så kan man slopa inträdesavgiften. För att man brukar ha. I normalt sätt så brukar man ju ha utöver då en årsavgift så brukar man ju ha en slags inträdesavgift eh, en högre avgift så som betalas endast när man går med som, som medlem och eh, då eh, då kan man tänka sig då att, att de som alltid har varit med i klubben då, de tycker kanske inte riktigt att det är rätt att varför ska man slopa eh, in, inträdesavgiften då det kanske det kan väl vara en ganska hög avgift. Vi säger att den är på 25 000 då. Och då blir inte det riktigt rättvist mot de gamla trogna medlemmarna. Men om vi säger att man slopar den här avgiften då för folk som kommer från en annan klubb i närheten. <går> och då får man plötsligt in en mängd nya medlemmar. Och då har vi en klubb. Vi kan säga att det finns en klubb då i närheten, eller en bit bort kanske, som har haft väldigt dålig koll på att utbilda folk i spelregler och hur man överhuvudtaget ska bete sig då på, på en golfbana. Eh, och från den klubben får man också in en hel del medlemmar. Eh, och det går en tid och Folk börjar märka att eh, kvaliteten på banan börjar försämras. Eh, eftersom eh, ja, de här nya medlemmarna de kanske inte riktigt eh, behandlar golfbanan på det sätt som man bör. Då. Och eh, när de äldre medlemmarna då försöker rätta, visa nya medlemmar hur, hur de ska ta hänsyn till barnens känsliga gräsmatta och så vidare så, så bemöts som kanske hända med ett finger då, eller otrevliga ord och det är ju inte särskilt kul för en, tidig, för en äldre medlem då att som dessutom har fått betala sin i dyra intresseavgift då, att se vad som håller på att hända med deras fina golfklubb och efter en tid så ser man hur man tar bort kanske vissa hinder från banan också till exempel vattenhinder eller sandbunker att man följer igen dem för att, för att, ja man vet inte riktigt varför, men medlemmarna frågar då, var, var är det, varför, varför håller man på att förändra banan, varför tar man bort sandbunkrar och sidvatten? Jo, det är för att de här nya medlemmarna, de har inte haft några sandbunkrar eller vattenhinder i deras, på deras tidigare bana, så de är inte vana vid det. Så de vill inte ha det, och då anpassar man banan efter, efter de nya då, medlemmarna. Och, Sen så beslutar styrelsen också att de nya medlemmarna ska få kostnadsfria lektioner. Eh, eftersom de inte kan bete sig då ordentligt så Så, så, så ska de få lektioner i hur man, hur man ska uppföra sig då på barnen. Och, och så allt detta fortsätter hela tiden då i åratal. Och det blir inga, det blir bara värre och värre och värre. Och folk tycker då att det är bedrövligt att klaga inför styrelsen över situationen då. Och Svaret de får det är att eh, ni har en hemsk människosyn och att eh, ni är fientliga av de här eh, grann, grann, eh, våra grannkommuner då folk kommer, kommer in och, och, och som nya medlemmar. Eh, och eh, så säger vi då att eh, eh, trots att situationen är så här bedrevlig som den är då, så är det endast 5,5 procent av medlemmarna som vill verka för att byta ut den här styrelsen som sitter. Eh, då är det alltså 94,5 procent är beredda att acceptera den här Beträvliga situationen Och det är det vi har idag i Sverige Tycker jag, antar jag då Att det har ju 94,5% Som fortfarande ställer upp På ökad kriminalitet, minskad välfärd Otrygghet Utelämning för EU Och så vidare Och sen 5,5% Är en förvånande liten andel då tycker jag som protesterar Mot det här Så den den parallellen tycker jag den, det, det, det, det, det är klockrent alltså. Det är precis, precis så situationen är Men det positiva Tycker jag ändå det är, att, det är faktum att medlemmar i partiet Som i och för sig alltid har vetat Att våra åsikter alltid har funnits Bland folk i allmänhet Det märker man ju när man pratar med folk hur, När man nämner det här med till exempel Exempelvis kriminalitet eller invandring va, Det är som öppnanslöst Till slut kommer det fram man släpper mer och mer på det här eh, spärrarna då som, som, som eh, etablissemanget har, har, har tryckt, tryckt in i människor. Och, eh, eh, men eh, när människor då har, eh, eh, visar sitt eh, stöd genom att rösta så har nog många aktivister stannat upp. Eh, och eh, Eller när så pass få människor då, eh, ändå röstar då, så har människor eh, säkert tänkt att är det verkligen rätt det här vi, vi håller på med? Det kanske kanske inte finns någon folklig förankring i våra, våra åsikter då. Eh, men nu tror jag att man börjar se att det verkligen gör det då eftersom, eh, eftersom vi ser de här siffrorna då. Och jag är fullt övertygad om att eh, det är nu vi kommer att få se eh, också hur aktivismen ökar då. Utan det slike eh, med tanke på att eh, de här siffrorna då. Det är ju inte bara. Det är alltså, det är, man kan säga att optionssiffrorna är som en belöning då efter många års slit för många människor som har jobbat ideellt i partiet. Eh, bland mängder av aktivister och, och det är också. Det är, det är en energikälla också för, för kommande aktiviteter som kommer att leda parti till ännu högre optionssiffror. Eh, och varför har haft en ökning? Jag tror inte att det, det, det är så. Det, det har ju alltid varit en stadigt växande Naturlig ökning För SD tycker jag eh, Särskilt eh, eh, Någon särskilt eh, större förändring Har väl egentligen inte varit den senaste tiden För att eh, det, är ju, det har ju En kurva som har vuxit hela tiden och, Men det är ju ungefär Man kan säga det är ungefär som om, om det har Man dubblar från ett hela tiden och, ett till, och så dubblar det fram till två, fyra, åtta, sexton, tre, två 6428 och så vidare, och så vidare. Det blir bara mer och mer och mer explosionsartat va? Så det är helt klart en naturlig en naturlig ökning anser jag. Ja. Mm. Jo, vi har ju, går ju sakta och säkert framåt som mm. har gjort nu 20 år. Själva ökningen ökar ju hela tiden. Så så att, ja visst, så att det är ju eh, skillnad mot ny nydemokrati som gick upp som en solen och ner som en man mm. står betydligt stadigare. Ja, så att eh, ser man vår kurva då så är den ju lugn i början, men nu stegar den ju starkt då, då. Så att eh, det vore, jag tror det skulle vara konstigt om vi inte kom, in, kom in i riksdagen 2010. Ja, faktiskt. Ja. ja, kära lyssnare, nu är det pausmelodi nummer två då. Och då vill jag framföra en melodi här som sjunges av Helge Moritz med Arne Hilfers orkester den komposition av Torben Kassel, en inspelning från 1935. Deon som kuriosa kan nämnas att Torben Kassel, som levde mellan 1900 och 1942, var kompositör, sångare, pianist och idrottsman. Han var höjdhoppare på elitnivå vid svenska landslaget. I, vid danskampen i Paris 1926 för den som är intresserad av detta som heter Kuriosum. Och det ni ska få höra då eh, är då eh, Lite, lite månsken med sång av Helge Moritz. Varsågoda! Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD Din nationella röst i eten på 88 megahertz i Stockholms närradio. Och det ni hörde nu så var det Lite, lite månsken sång av Helge Moritz med Arne Hülfers orkester, en komposition av Torben Kassel. Alltså inte Torbjörn Kastell, eh, en för detta medarbetare till Sverigedemokraterna som tyvärr har hoppat av. Han kanske sitter och, och lyssnar här, då, så får, vi får ju sen göra en, sen, en, en hälsning på denna sändning till Torbjörn Kastell, att det var Torben Kassel som hade komponerat denna melodi. Ja, på fortsättning här av ditt eh, ämne här, eh, David, så tänkte jag spinna vidare på i dessa badtider, då är det alltså fritt framför bad även på privatbryggor. Alltså bostadsrättsföreningar och villägare nära vattnet, de vill ha såna här bryggor i fredag. Men allemansrätten gäller även privatbryggor tidigen då. Men allmänheten har ju inte betalt för dessa bryggor och arrangemang. Eh, och många gånger är det faktiskt så fullt av allmänt folk på bryggorna att ägarna själva inte får plats. Men om ägaren först är på plats, ju gäller ej allemansrätten här läst Men då kanske måste vara där klockan sex på morgonen då. Men herregud, det finns ju allmänna bad som till och med ibland kan ligga precis bredvid privatbryggan. Och det, det är precis som att man ska framhäva sin rätt bara att det är allmänt på. Nej, jag har min rätt att vara på den här privatbryggan. Det blir så fånigt då. Och allmänheten skräpar dessutom ofta ner. Och det är tyvärr så rotat i numera den svenska folkskäden att inte visa hänsyn och göra rätt för sig. Och jag blir så trött på dessa i rättigheter och inga skyldigheter. Men det här var ju bara, bara ett exempel. Jag har tagit upp andra exempel tidigare här. Menar, om det är någon som blir dödad av ett lejon i Serengeti, så är det nio fall av tio, så är det en svensk. I tionde fallet så är det ofta en tysk, då för de förväntas. sig varningsskyltar likt kolmålens djurpark att mata ej i lejonungarna va? men då har man sett att man har rätt att göra det i alla fall då, då. Ehm. och sen kan jag faktiskt när jag är inne på det här, kan jag faktiskt berätta någon händelse som ligger mycket i det här hur bortklemad det svenska folket är och att det är staten som tänker åt det att jag hade en kollega Uh, som då hade en uh, taxichaufför som kund som skulle då göra en synundersökning för han hade alltså betraktat en solförmökelse uh, utan solglas och det vet ni det är ju väldigt viktigt att man har ordentligt med, med skydd för ögonen annars så kan det bli skadet men han hade inte tillgängligt några solglasögon men han ansåg sig ha rätt som svensk medborgare eller hur han nu tänkte att titta på Solförmökelsen i alla fall. Mm. Eh, och eh, då vart blända då och uppsökte då min kollega då i en optikaffär. Men det gick ju inte att få ordning på den där ögonen så att han remitterade vidare till ögonläkare som då heller inte kan göra någonting att eh, det här är en permanent skada på, på näthinnan. Ungefär man kan likna det som äldre många gånger drabbas av, som man kallar för gula fläcken. Alltså en makula man Det en sönder alltså på sinnescellerna bränt sönder då på detaljscenen precis det du fixerar. Men han sa så nej men det här måste du ordna egenskap av ögonläkare för jag ska köra taxi på måndag. Så att, men han fick ju lägga av med det och um, skola om då. Men det, det Nu låter jag väldigt elakt och, och cynisk, sarkastisk, visst det, det, det är jag. Men, men, men det, därför tar jag ju till inga in, in, måttliga eh, exempel här då. Eh, men jag kan ju Vidare hur snedvridigt det har blivit i Sverige om man tar exempel medierapportering av en mentalsjuk person. X ska få vård att han inte skadar sig själv och andra. Det borde ju rimlighetens namn låta så här. X ska få vård att han inte skadar andra och sig själv. Och i dagens politiskt korrekta Sverige kommer alltså medmänniskorna i andra hand. Och när någon blir misshandlar, står folk och blå utan att ingripa. Och jag vill mena det att Sossarna med sina 65 regeringsår av 76 möjliga bär ju naturligtvis största skulden till detta vanvett. Men Sverigedemokraterna vurmar och värnar för återgång till gamla svenska hedersbegrepp med förhoppning att fler och fler börjar visa hänsyn till sina medmänniskor. Mm. Eh, ja, nu har det skrivits väldigt mycket om mödomshinnerekonstruktionsoperationer. Det går inte att säga efter en, en ö eller inte. Det måste vara särskilt längsta ord. Ja, det är mm. nämligen 37 bokstäver i det ordet för den som tycker det är intressant. Men det är ju en viktig sak som man totalt har glömt bort i detta sammanhang. Jag har inte sett en enda artikel om, om detta. Det är då att den här kvinnan tvingas ju alltså leva i en livslögn. Och... Eh, man kan ju inte gärna anförtro sig till sin närmaste väninna, för det är ju inte hundraprocentigt säkert. Mm. Så att, det har jag aldrig hört. Jag försökte få in en artikel svenska om detta, men den har jag inte sett röken av. Alltså det, det är ju en aspekt att ja, de tvingas ju leva en livslön. då. Eh, sen i Dagens Svenska så står det ju faktiskt här om eh, en, en kvinna här som skulle bevisa sin oskuld. Hon blödde inte, och det, det är ju inte alltid att det blir så. Och hon eh, blev alltså... Hon blev eh, hon modehotad. Så det, det är ganska vidrigt. Det står i dagens svenska. Eh, hon var ju hoskull då, men blödde inte. Sånt kan också hända. Det är ju helt vidrigt att det, att det kan gå till på detta sättet. Och, och det är ju fantastiskt då va, att... Eh, man... Tycker jag inte... Går i botten med det här. Men man lägger ju hur mycket tid som helst på. Att dölja. Att, ja och framförallt att den svenska mannen diskar bara en kvart om dagen istället för en halvtimme. Mm. Och då har vi det här. Eh, ett radioprogram som heter Heliga familjen. Eh, som eh, jag lyssnar på idag. Och det var väl det sista programmet som sändes tror jag. Eh, och jag, näm har ju nämnde ju, jag nämnde ju om heliga familjen på vår eh, julisändning där. Men Jag mailade faktiskt ett, ett mejl till heliga familjen här så sent som i morse. Och jag kan läsa upp det. Hej, vad är, vad är ert budskap? Jag inte är det jämlighet i alla fall. Att se till att bilen funkar och är säker. Klippa gräset, laga gräsklipparen. Fixa avloppet, vårusta båten, etc, etc. Hör tydligen inte till hemmets arbetsuppgifter. Detta jobb räknas tydligen inte. Hur en familj lägger upp sitt arbete hemma är dessutom ingenting som varken myndigheter eller radioprogram har att göra med. Mannen och kärnfamiljen förlöjligas ständigt. Och man kan verkligen undra över om ni kan känna kärlek och omtanke till det manliga släktet. Jag har kommit fram till att denna radioseries syfte är att påverka eller indoktrinera det svenska folket att alla familjekonstellationer utom kärnfamiljen är det enda rätta. Det vill säga införande av ett socialistiskt skräckvälde där jämlighet och förmåner ska åtnjutas enbart av vissa utvalda grupper ett elitistiskt samhälle med andra ord. Maktetablissemanget har lyckats med detta till minst 50% av den svenska befolkningen enligt min uppfattning. Vi vet alla hur det går i slutändan av ett socialistiskt samhälle. Det har vi ett historiskt globalt facit på. Själv strävar och arbetar jag på att Sverige ska utvecklas i en motsatt riktning det vill säga friheten. Vi får se hur det kommer att gå för Sverige i framtiden, det som det vi får se då. Undertecknar mitt namn då. Och det har varit lite in politiskt inkorrekt kan jag säga. Du har skrivit, och man kan verkligen undra. Och så vidare. Det ska väl ändå stå och en kan verkligen undra. Ja, just det. <laughs> Absolut, jag har absolut rätt så. Eh, ja, jag tycker väl att eh, vi, jag tycker vi kör igång med nästa pausmelodi faktiskt. Gör vi så Så får vi resa lite där vi ska prata om sen när jag fick lite järnsläpp här. Då ska ni få höra här eh, melodi nummer tre. Eh, också gammal svensk slager inspirerat ödeså 1939 på, på Columbia. Här är sång av Vera Kryger. Eh, med ackompagnement av Sven Rino. Orkester. Blå himmel full av solsken. Varsågoda. Ja, det var blå himmel full av solsken. Sång av Vera Kryger med akkompanjemang av Sven Rynås orkester inspirerat ödesåret 1939 på Colombia. Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna, Radio SD. Din nationella röst är på 88 MHz i Stockholms närradio. Och David, du mm. får fortsätta med nästa ämne. Varsågod. Ja, jo, jag såg ju på den här ut av Svenska Dagbladet där. Ni från den 10 augusti, alltså i söndags. Och rubriken är Kampen om korset. Och den är kan man ju läsa för det är ganska intressant. Jag ska ta upp lite, lite grann nu vad som stod här. Vi eh, kan börja med att ne, ja, läsa lite grann nu den Så här, Lilla, I Lilla Lids kyrka i Sörmland nekas eh, sockenområdet eh, att sätta upp ett träkors i en ny minneslund. Eftersom ingen religion ska favoriseras i ett sekulariserat Sverige. Samtidigt så försöker svenska kyrkan locka publik med, med ett korståg fullt av konserter och konst- och friluftsgudstjänster. Eh, för trots eh, trendigt troska eh, sommarvixlar och eh, högtidliga begravningsceremonier eh, går allt färre i kyrkan. Eh, och sen så hoppar jag lite grann här då då, eh, med andelen av det här korset då, som man inte ska få sätta upp i den nya minuslunden här. Eh, Nyköpings eh, begravningsombud det är alltså Robert eh, Tolem, har rekommenderat att korset inte ska sättas upp eftersom nyanlagda begravningsplatser inte får ha starka symboler för en viss religiös trosuppfattning mm. Mm. <laughs> och jag eh, kan nämna vara att begravningsombudets eh, uppgift är att se till att kyrkan inte begår brott mot begravningslagen eh, och eh, jag skulle vilja komma med ett litet. Ett, ett, ett, ett, ett, ett kors. Alltså, det, kan, det har säkert vem som helst sett. Om man tittar på såna här gamla fotografier, från, kan ta vad som helst, från första världskriget, andra världskriget. Där man kan se bilder över förband. Så kan man se då då hur, hur ovanför de här personerna då, som har dött i strid kan man se en, en liten symbol för ett kors. Men det är alltså det är för att markera att den här personen dog. Under det här kriget. Och inte för att den här personen skulle ha. Någon slags. Någon viss religiös trosuppfattning. För att. Ett kost, det kan också vara. En symbol för döden helt enkelt. Ja, Så är det. Ja. Mm. ja till något positivt då. Att jag var på Arholma igår. Och var på. Världens i alla fall Sveriges. Vackraste. Eller jag hade varit på något vackrare minneslund. Än den på Arholma. Som ligger i en då med utsikt över havet. Och det gav sig tid då till eh, att filosofera och kontempla och, och rensa själen. Så att, eh, det vill jag också passa på att rekommendera er. Att, eh, eh, som man inte slut än. Ta en vaksomsbåt. Stockholms skärgård har ett fantastiskt vaksomsbåtnät som sträcker sig eh, från Arholman i norr då ända ner till Landsort i söder mm. och man kommer bli inte ut riktigt till ytterskärgården på grund av EU-regler gamla det sund gick ju till Lygna förut då men EU-reglerna eh, satt stopp för den turen då i och med att det skulle vara dubbelskrov eller dubbelskott eller vad det nu var men det skulle i alla fall bli billigt att bygga en ny båt så att de eh, struntade helt enkelt i, i denna vackra tur till Lygna på grund av dessa krångliga EU-regler men äh, det är ett, ett obegränsat kulturarv kära lyssnare som man kan äh, avnjuta i vår vackra skärgård äh, den är ju faktiskt världsunik så att äh, det finns äh, i Stockholms skärgård finns det ju ja, gårdar läggs ju ner även där men det finns ju entusiaster äh, Själv själva medlem i skärgårdstiftelsen som stödmedlem och det kan jag rekommendera att gå med som då äger stora delar av skärgården. Som då värnar om att få värna om kulturarvet. Att man rustar gamla hus från 16-17-talet och sådant. Och så finns det då tillsyningsmän som jobbar stenhårt på det här. Och det, det är jag faktiskt väldigt stolt över att vi bevarar detta. Ja. Kära lyssnare, nu är det bara lite smått och gott kvar här innan då vi avslutar detta program. Jag gick på Skeppsbron den 19 juli i Gamla stan och då var det en, en reklamskylt där om etnografiska museet. Och det är ett foto på bild på, på Mao då det att man informerar om att kulturrevolutionen i Kina in i 1966 det kanske har att göra ändå med att det är det då, då men jag undrar bara om man hade gjort likadant med Hitler när han inledde kampanj mot urartad konst eller inte är att det är konst som man sa på 30-talet hade man gjort det likadant nej det är den här jag tror att det har nog så mycket med ovesten att göra det är den här värmandet och romantiserandet och, och um, revolutionsromantik som fortfarande styr. Det har vi det här till exempel ett typexempel på forum för levande historia att man inte vill informera om, om kommunismens eh, vidrigheter. Då. Det, det, jag, jag tror att det har mycket med, med, med det att göra faktiskt. Eh, en viktig notis, där jag hoppar lite här, det är Expressen från i onsdags så är det då en artikel om oss. Uh, och där tidigare har Dilsa Demir Magsten då skrivit och påstått att uh, de som röstar på SD beror på hur, hur tjock plånbok de har. Uh, alltså de som då har dålig ekonomi då skulle då rösta på, på, på SD. Men hon får mottug där av Katrin Kilos och menar att jag inte har ett upp med det. Och jag, och jag själv, och jag menar med mig vill ju framhäva att vi tar röster från Folk av främst av ideologiska skäl, oavsett hur tjocka pråvboken är. Det vill jag framhäva i alla fall. Mm. Eh, ja, det här, det här, Jag läste idag om svenska vd-löner som ligger på en årsinkonst alltså på 20-25 miljoner kronor. Eh, vi tar ju avstånd från en sån enorm löneskillnad. Det finns ingen som kan vara värd så mycket pengar. Och då ska ni veta att det är ändå bara en tredjedel mot vad lönerna är i Tyskland, England, Spanien och Italien. Mm. <laughs> då ligger de alltså på 70 miljoner år mm, mm, 60-70 miljoner, det är helt klokt. Ja, vi har ju då en ledarskribent i Svenska dagbladet Paulina Neuding, som skrev här i veckan om förårsvåldet följer sin egen logik. Och eh, det har att göra med det här, jag citerar så här. Efter att en brandman blivit mordhotad av en tonårskille och brandkorn inte längre in i Rosengård utan poliseskott. Normalt försenade utryckningarna med mellan, mellan en och åtta minuter. Och det bara eh, det att en evighet när man ska ut och rädda liv och egendom. Eh, häromdagen döjde polisen i 25 minuter, berättar en brandman på P1 morgonen 12. August och det är naturligtvis ohållbart i längden. En kille från Lugna gatan säger till P1 att våldet bland ungdomarna i gård beror på att det han säger faktiskt det inte har tillräckligt många fritidsgårdar. Mm. <laughs> Med andra ord säger Paulina Noiding så här skulle samhället bara visa dem tillräckligt mycket ömhet skulle det inte behöva ge sig på brandkåren. Mm. Vart är vi på väg här? Alltså mm. det, det, det, det är ganska märkligt att om man blir arbetslös eller har dålig uppväxt- eller då, då, då berättar det då att, att äm, slå ska sända hus- eller tända mm. eld på saker och ting. Va? Det är det här med att man har skaffat det personliga Person, ansvaret. Personliga ansvaret ja. Ja. ja. Man ser här i de har bilderna också- för att ändå försöka förmedla det lite grann här. Här i Köpenhamn ser vi en byggnad- som är nedbränd, va? Och i Paris, ser man en bild från Paris här- har en en buss som är nedbränd. Hela interiören är ju bara... Ja, det är bara... Kol kvar i princip. Här och Sen ser du en bild här på, från Rosengård och där har man ju fotograferat en, eh, ja, en gångväg för det står fac polis med eh, krita, eller spray kanske är på, på, på. Man försöker göra förminda ändå att i, i Rosengård är det inte så farligt som det är ändå i Paris och Köpenhamn. Då då, men, med bilderna. Mm. Och Bilder kan vara en effektiv, effektiv ja, propaganda. Jag går in då på vår partiorgan stikrien.se så det finns det mycket intressanta artiklar nu här från den senaste mm. veckan eh, kvinnan och förhållandet här in eh, av Henrik Svensson Urkeljunga. Kronlids blogg hade jag tänkt att läsa upp. Det, den är fantastiskt bra. Eh, solidaritet, ett ord som bytt betydelse i arbetarrörelsen. Den ska ni absolut gå in och läsa. Skalins blogg har ni också här. SDs syn på äldreförsörjningsstödet. Eh, sen har Arja Färbron skrivit här. Ge järnet SD. Svensk kött bör konsumeras i Sverige. Mattias Lundvik, SD Östergötland. Återvändarbidrag in på populära från redaktionen här kom här i igår tror jag. Mm. Eh, Luff stöder antidemokratiska metoder mm. från eh, redaktionen medias självcensur undertecknad Robby, där har ni lite smått och gott där mm. eh, det hinner jag inte läsa upp då, som ni förstår men det går ni in på stkurin.se så kan ni åtnjuta dessa artiklar. Eh, ja, kära lyssnare, nu börjar programtiden bli mot sitt slut här då. då. Och eh, skriv gärna till oss på adress SD-box 20085-10460. Stockholm och eh, ansvarig utgivare för denna sändning är Arnold Boström och ljudtekniker Georg. Så Staffan Arnberg och, och David Bergqvist. Ja, men vi tackar för oss. Ja. Och den här sändningen har då första reprisen i morgon söndag klockan nio och andra repris på torsdag 20.30. Och så kommer det ett nytt gäng igen sen nästa lördag. Och då ska vi avsluta då med en gammal svensk slager som vanligt. Eh, och den passar väl bra. Idag är det lite muligt här va? men titeln är Jag blir så glad när solen skiner. Och det är alltså sång av... Hilmer Borgerling med Charles Redlands orkester. Det är också inspirerat ödesåret 1939 på skala. Ni hörde den här eh, titeln på junisändningen tror jag att det var. Va? Men då var det Lasse Dahlqvist som stod för det vokala inslaget. Så Staffan och David och där, här, ja. vi tackar för oss. Och nu ska ni få då åtnjuta Hilmer Borgerling. Hilmer Borgerling. Hilmer Borgerling. Med Räddans mm. orkester. Mm. Jag blir så glad när solen skiner. Varsågoda. Hej mm. då. att ett örne.